Розділ одинадцятий. Я прокинувся, щойно спусковий апарат торкнувся землі. Гіперіон. міркував я, досі намагаючись віддаляти думки від уривків сну. Молодий лейтенант побажав нам щасливої дороги, і щойно відчинилася діафрагма люка, пускаючи в густу атмосферу доти герметичного відсіку прохолодне і розріджене повітря, він першим вискочив назовні. Я рушив за гангом по типовому трапу через силову стіну а відтак, нарешті, на злітку. Була ніч, і я не мав ані найменшого уявлення про локальний час. Це місце на поверхні планети, щойно проскочило термінатор, ще й тільки-но до нього наближалося. Але все навколо виглядало і пахло пізнім вечором. Тиха мжичка пахтіла солоними ароматами моря зі свіжим відтінком запаху мокрої зелені. Далекий периметр нещадно протинали аеродромні прожектори, а зо два десятки підсвічених вишок відкидали свої Гало-ореоли на низькі хмари. З опівдесятка молодиків у польовому однострої десанту хутко розвантажували спусковий апарат. І я бачив, як за 30 ярдів праворуч наш юний лейтенант жваво про щось говорить із офіцером. Маленький космопорт скидався на історичний роман. Колоніальний термінал найперших днів Гіжри. Примітивні пускові шахти і посадкові майданчики цілу милю тягнуться до темного пасма пагорбів на півночі. Штук 20 військових катерів і дрібніших човників оточені баштами обслуговування та кабель щоглами. А посадкову зону обсіли модульні штабні будиночки, найжачені антенами, захисні поля фіолетового кольору та юрмища, екранольотів і інших повітряних суден. Я простежив погляд Ганта і помітив, що до нас наближається екраноліт. У світлі його власних ходових вогнів на захисному бортику можна було роздивитися синьо-золотий символ гегемонії. Краплі дощу стікали передніми блістерами і розліталися на всі біч від вентиляторів у несамовитій запоні туману. Екраноліт приземлився, його плексигласовий ліхтар розкрився і замкнувся знову, випустивши чоловіка, який кинувся до нас по бетонці. Він простягнув руку Гантові. – Пан Ганте, мене звуть Теолейн. Гант йому рукою і поманив мене головою. – Ради познайомитися генерал-губернаторем. – А це Джозеф Северн. Я й собі потис руку Лейна, від цього доторку мене пройняв дрож у пізнавання. Я згадав те олейне у своєму серпанку дежавю, висатаного в пам'яті консула, згадав, як старі літа, коли він іще молодиком служив на посаді віцеконсула, так і не тривало зустріч з усіма пілігримами минулого тижня перед тим як ті відпливли вгору за течією ріки на левітаційній баржі Беннарес. шість днів тому він здавався набагато молодшим, ніж зараз. Та неслухняне пасмо волосся на чолі нікуди не ділося. На місці були старожитні окуляри, і руки він тиснув міцно та швидко, як і дотепер. «Ради, що ви знайшли час спуститися на планету», – проказав Гантові генерал-губернатор Лейн. «Мені треба переказати директрісі кілька слів». Саме тому ми й прилетіли. Мружився проти дощу Гант. У нас майже година. Тут можна десь посушитися». Генерал-губернатор вишкірився, ніби юнак. «Навіть о п'ятій двадцять!» На космодромі ніби в справжній божевільні, Консульство в облозі, але я знаю одне таке місце. І він показав нам на екран літ. На зльоті я помітив два десантні екран які не відставали від нас, та все одно дивувався, що генерал-губернатор однієї з планет протекторату пересувався власним транспортом без постійного супроводу охоронців. А потім я пригадав, що консул розповідав іншим причанам про Теолейна, його результативність і скромність. І усвідомив, що така непримітність відповідає особистому стилю дипломата. Коли ми дали віраж, лягаючи на курс до міста, зійшло сонце, підсвітивши знизу низькі хмари. Пагорби на півночі спалахнули ярою зеленю, фіолетовими та яскраво брунатними кольорами, мені перехоплювало подих від зелені та пам'ятної зіснів ляпіс лазурі в прогалині чистого неба над східним обрієм. Гіперіон. Подумав я зі змішаним почуттям напруги та захоплення, від яких горло почали стискати спазми. Я схилив голову на ліхтарне скло, яким зовні збігали цівочки дощу. А тоді раптом до мене дійшло, що несподівані памороки та спантеличення виникли через набагато слабший фоновий контакт з інфосферою. Зв'язок нікуди не дівся, зараз він загалом тримався на каналах в НВЧ-діапазоні та Світлі Плюс. Але настільки слабкого сигналу мені ще ніколи не доводилося чути. Якщо порівняти інфосферу з морем, в якому я купався, то зараз я, так би мовити, втрапив на мілководдя. Або, коли підібрати ще точнішу метафору, мілководдя під час відпливу. І чим далі ми відлітали від захисної бульбашки космопорту з його грубою мікросферою, тим менше води ставало навколо мене. Я змусив себе зосередити увагу на бесіді Ганта і генерал-губернатора Лейна. Звідси можна побачити хижий халупи, зробив легкий віраш лейн, щоб ми краще роздивилися пагорби й долини, які відділяли космопорт від передміст столиці, хижі й халупи, надто м'яке означення такого жалюгідного нагромадження фібропластових панелей, полотняних латок, куб дерев'яних ящиків та огризків плинопіну, що вкривало узгір'я та глибокі ущелини, колись мальовнича семивосьмильна магістраль, що прилягала лісистими пагорбами між містом і космопортом, тепер перетворилася на пустку. Всі дерева було виробано на дрова та будматеріали, ноги біженців перемістили на болото всі луки, 800 на місто розкинулося на більш-менш рівному клаптику землі, який можна побачити тільки з нашої висоти. До самих хмар курився дим на тисячі осель, в яких готувалися сніданки і повсюду було помітно рух. Бігала босонога дітлашня, Жінки несли від струмків найімовірніше страшенно забруднену воду, чоловіки на навпочепки у відкритому полі або ж вистоювали в чергах до саморобних нужників. Я зауважив, що у магістралі тягнулися огорожі з колючої стрічки та фіолетові бар'єри захисного поля. Кожній півмилі траплялися військові КПП. В обох напрямках по трасі та на нижніх ешелонах рухалися довгі валки камуфльованих транспортерів, та армійських екранольотів. Більшість біженців – тубольці, правив далі генерал-губернатор Лейн. Хоча з південних міст і великих фібропластових плантацій Аквіли прибули тисячі переміщених землевласників. Вони всі тут через те, що бояться навали гнанців? поцікавився Гант. Перша хвиля паніки щинилася від самої думки про відкриття гробниць часу. Те Олейн зиркнув на помічника Глецтон. Народ був переконаний, що за ними отот явись актир. І що «Явився?» – спитав я. Лен крутнувся у сидінні, щоб глянути на мене. «Ну, третій легіон самооборони вирушив на північ сім місяців тому. Назад він не повернувся». «Ви сказали, що першу хвилю паніки спричинив ктир», – проказав Гант. «А решта від чого тікає?» «Усі чекають на евакуацію», – промовив Лен. «Усі в курсі про те, що вигнанці і війська гемонії зробили збрещу. Тому хочуть вибратися куди подалі, перш ніж це розпочнеться на Гіперіоні. «Вам вже відомо, що Збройні Сили розглядають евакуацію в останню чергу», – уточнив Гант. «Так, але біженцям ми цього не оголошуємо. Ми вже пережили кілька страхітливих заворушень. Зруйновано храм Ктиря, НАТО вповзяв його в облогу, і хтось застосував у в шахтах на Урсі кумулятивні плазмові заряди. Минулого тижня були спроби взяти штурмом консульство та космопорт, а в Джектауні спалахнули голодні бунти». Гант кивнув і дивився собі далі, як наближалося місто. Присадкові ті будинки рідко сягали хоча б п'яти поверхів. Їхні білі і пастельні стіни в навскісному промінні ранкового сонця світилися багатьма відтінками. Я визирнув через плечі Ганта і побачив низку гору з викарбуваним на ній обличчям сумного короля Біллі, що застиг у задумі над долиною. Серед місцям старого кіця звивалася Розпростана на вході в столицю зі сторони невидимого хребта воздечка ріка Гулай, що в подальшому зникала в болотах та заростях яз дерева на південному сході, де, і я це знав, вона розливалася дельтою понад високою гривою. Після печального видовища кишел із біженцями в передмісті кіць виглядав безлюдним та мирним. Проте вже під час спуску до річки на різних перехрестях і в парках я запримітив чимало військових машин. Танків, БТРів і самоходок зі спеціально від'єднаним полімерним камуфляжем, аби виглядати більш загрозливо. А потім в око впали самі біженці в місті. На швидкоруч напнуті намети на майданах і вулицях, тисячі обрисів поснулих тіл на озбіччях, ніби хтось розкидав на всі біч тм'яні пакунки з пранням, які потім треба зібрати. Два роки тому населення Кіця становило 200 тисяч мешканців, прокоментував генерал-губернатор Лейн. Зараз же разом із переселенцями в енетріах-сателітах ця цифра майже перевалила за 3,5 мільйони. Мені чому здавалося, що на всій планеті ледве 5 мільйонів можна нашкрепти, здивувався Ган, включно з тубольцями. Усе так, пояснив Лен. Тож бачите, чому все посипалося. У двох інших великих містах, Порт-Романсі та Ендіміоні, фактично зібралися всі інші біженці. Фібропластові плантації на Аквілі спорожніли і вже поросли джунглями та вогнелісцям. Сільгов спогіддя понад Гривою та вздовж дев'яти хвістки нічого не вирощують. А якщо й вирощують, то через крах системи громадського транспорту немає чим доправити їжу на ринок. Ган дивився, як наближається річка. «А чим займається уряд?» – спитав він. «Ти, Олей, не сміхнувся». «Тобто чим займаюся я?» – сміхнувся він. «Що ж, криза назрівала майже три роки. Насамперед я розпустив раду місцевого самоврядування. І формально приєднав гіперіон до протекторату. Щойно я одержав виконавчі функції, то націоналізував залишки транспортних і дирижаблевих компаній. Зараз екранольотами пересуваються тільки військові. Ну і нарешті ліквідував сили самооборони. Ліквідували? знову подивувався Гант. Мені здавалося, вони б знадобилися вам у першу чергу. Генерал-губернатор Лейн похитав головою. Він легко та впевнено торкнувся універсальної панелі управління, і екраноліт по спіралі спустився у центр старого кітца. Хай би вони просто були непотрібними, а так шкодили ж чимало. Стали небезпечними. Я не дуже сумував, коли третій ударний легіон зник на півночі. Щойно тут висадилися сухопутні війська та десантники, я віддав наказ роззброїти інших горлорізів із самооборони. У тутешніх плюндруваннях вони відзначилися більше від решти. А ось тут ми по Снійди ми поговоримо. Екраноліт остаточно скинув висоту над річкою, зробив фінальне коло, і тих осів у двориці сирона, стародавнього будинку з каменю й дерева та закрутистими вікнами. І перш ніж леньу стих назвати його Лігантові, я впізнав це місце з подорожі пілігримів. Древній ресторан у серці Джектауна, розкиданий по чотирьох будинках на дев'яти ярусах, з балконами пірсами та чорнилими від часу містками із яз дерева, що нависали з одного боку над неквапними водами Гулаю, а з іншого над вузькими провулками та вуличками столиці. Цицерон був старішим від кам'яного лику сумного короля Білі, а його похмурі кабінки та глибокі винні підвали правили консулові за справжню домівку протягом усіх років його вигнання на Гіперіоні. У воротах насвітав вітав Стен Левеський. Високий кремезний, із темним обличчям, порепаним немов стігни його власної кам'яниці, Левеський і був самим Цицероном, як і його батько, дід і прадід перед ним. «Чорт забирай!» – прогримів велетень, плеснувши по плечу генерал-губернатора і де-факто диктатора цієї планети, так що той аж поточився. «Ти сьогодні рання пташка, Геш? З друзями на сніданок. Ласкаво просимо до Тесерона». Спершу в гіганській долоні стена Левеського потонула рука Ганта, а потім і моя. Після такого привітання довелося перевіряти, чи я не травмував собі пальців та їхніх суглобів. «Чи може навпаки?» Засидівся допізна, за часом гегемонії. Чогось випити? Може повечеряти? Звідки ви дізналися, що ми з мережі? Зіщулися до власника закладу Лігант. Від реготу Левецького аж флюгри на даху розкрутилися. А складно вичислити, так? Ви в досвіда прилетіли сюди з Тео. Тогадаєте, він усіх так от постійно підкидає? Маєте вовняний одяг, але в нас не вирощують овець. Ви не армійці, не великі шишки фібропластових плантацій, тих я всіх знаю. Щось слід було значиться доказати. З мережі ви телепортувалися на зуреліт, а сюди заскочили на добрий харч. То вам сніданок подавати чи випивку, і побільше. Знайди нам тихий закуток стени, зіхнув Теолейн. шинку з яєшнею солоно-копченому оселецці. Панове вам? Просто каво, промовив Гант. Так, відгукнувся я. Ми пройшли за власником спочатку кількома коридорами, піднялися вгору куцими прольотами сходів, потім рушили кутим пандусом кудись униз і знову коридорами. Всередині виявилося тісніше, темніше, задимленіше та значно захопливіше, ніж я пам'ятав зі снів. Нас супроводили поглядами кілька завсідників, але людей у закладі було набагато менше, ніж у моїх спогадах. Очевидно, лень за допомогою військ очистив церон від решток варварської самооборони. Ми проминули високе війське вікно, і моя гіпотеза підтвердилася, коли в ньому на мить позирнули припаркований у завулку БТР сухопутних військ і солдати, які гуляли навколо нього зі зброєю, вичевидь зарядженою. Ось, Левецький показав на крихітну веранду, що примастилася на карнизі понад хвилями гулаю, звідки було видно гостроверхі дахи та муровані вежі Джектауна. За дві хвильки домі принесе ваш сніданок та каву. І Стен досить швидко, як на гіганта, зник. Гант звірився із комлогом. У нас приблизно 45 хвилин до того, як спусковий апарат, що ми ним прилетіли сюди, повинен забрати нас до справи. Лейн кивнув, зняв окуляри і протир очі. Я збагнув, що він сьогодні ще не лягав спати. Можливо, і не тільки сьогодні. «Гаразд!» – проказав він, повернувши окуляри на місце. «Щас саме цікавить директори Суглецтон. Гант відповів не одразу, чекаючи, поки дуже низенький чоловічок з білою, наче папір, шкірою та жовтими очима розставляв грубі, глибокі горнятка з кавою і таріль зі стравою для Лейна. Директори захочуть знати, що саме ви вважаєте своїми пріоритетами. їй також треба з'ясувати, чи протримаєтеся ви тут, якщо бойові дії затягнуться. Перш ніж відповідати, Лейн трохи попоїв. Він надовго приклався до горнятка, не зводячи уважного погляду з ганта. Судяки зі смаку, кава була справжня, краще від тієї, яку вирощували в гегемонії. На перше питання я відповів в кінці. Уточніть, наскільки це може затягнутися. Кілька тижнів можливо, кілька місяців ні за що. Генерал-губернатор скуштував оселиться. Ви ж бачите, в якому стані наша економіка. Якби не транспорти збройних сил, ми би придушували голодні бунти щодня, а не раз на тиждень. Під час карантину експорт неможливий. Одній половині біженців кортить відшукати всіх священиків церкви ктиря і повбивати їх. Інша прагне не вернутися, поки їх самих не відшукав ктир. Ви знайшли священнослужителів, поцікавився Гант. Ні, ми певні, що вони встигли покинути храм до того, як його висадили в повітря. Але вповноважені органи їх так і не знайшли. Ходять чутки, що вони подалися на північ до твердині Хроноса, кам'яного замку над високогірною рівниною, де розташовані гробниці часу. Моя проінформованість була кращою. Принаймні, я знавши, під час короткої ночівлі в твердині Хроноса, ніяких священнослужителів ктиря причани так і не зустріли. Зате побачила там сліди різні. Що стосується наших пріоритетів, правив далі Теолейн, то евакуація на першому місці, на другому – усунення загрози нападових гнанців, і на третьому – Допомога з угамуванням страхів перед ктерем. Лігант відкинувся на лаковану дерев'яну спинку, і з його важкого горнятка йшла пара. Зараз евакуація неможлива. Чому? шмагнув ніби зарядом пекельного батогалейн. Директрисі Гледстон бракує політичної влади на даний момент для того, аби переконати сенат і річ спільну, що в мережі знайдеться місце для п'яти мільйонів біженців. Дурня. відрізав генерал-губернатор. Маю заповітно тільки в перший рік перебування у складі протекторату відвідало вдвічі більше туристів, які начисто знищили унікальну екологію планети. Відправте нас на Армагаз або якийсь інший пустельний світ, поки не минеться переляк від війни. Гант похитав головою. Його базитові очі виглядали сумніше, ніж зазвичай. Проблема не стільки в матеріально-технічній стороні цієї справи, проказав він, чи політичній. Мова про «ктеря». Закінчив за нього лейн, одрізаючи шматочок шинки. Справжня причина – ктир. Так, а ще побоювання про можливе проникнення вигнанців у мережу. Генерал-губернатор розсміявся. Тобто ви боїтеся, що, збудувавши тут телепорт, ви впустите нас до себе, а ми дозволимо триметровим вигнанцям десантуватися на гіперіон, непомітно зайняти місце в черзі до порталу і нічого не помітимо? Ні, відсорбнув Кави Гант. Проте шанси справжнього вторгнення дуже високі. Будь-який портал – це ворота в мережу. Консультаційна рада проти. А раз, не здавався лень, говорячи з набитим ротом. Вивезіть нас кораблями. Хіба не таке завдання стояло перед евакуаційними силами спочатку? Це було тільки приводом, пояснював Гант. Наша справжня мета – завдати поразки вигнанцям і повноцінно долучити гіперіон у склад мережі. І що ви тоді робитимете із загрозою ктиря? І нейтралізують. Гант узяв паузу, поки мимо нас проходило кілька чоловіків та жінок. Я було підвів погляд, збираючи знову повернутися до застілля. аж раптом рвучко озирнувся. Товариство вже зникло за поворотом коридору. Того часом пішов немельо, Арундес, перебив я генерал губернатора Лейна. Що? А, доктор Арундес, так. Ви з ним знайомі, пан Северне? Ліган спопиляв мене поглядом, але мені було начхати. Так. Збрехав Ялейну, оскільки фактично ніколи раніше Арундеса не бачив. А що він робить на Гіперіоні? Його експедиція прилетіла шість місцевих місяців тому з пропозицією нового проєкту від університету Рейхса на Фригольмі. Додаткові дослідження в гробницях часу. Але ж гробниці закриті для науковців і відвідувачів. Так, однак їхнє остаткування, а ми дозволили щотижневу передачу даних консульським ретрансляторам «Світло Плюс», зафіксувало, Зміни в антиентропійних полях навколо гробниць. В університеті Райхса знають, що гробниці відкриваються. Якщо це справді відповідає характеру змін, одержаних нами даних, то ми відправили сюди найкращих дослідників мережі, аби ті вивчили це питання. Але ж ви не дали їм дозволу. Директриса Глецта не дала їм дозволу, холодно всміхнувся Теолейн. Закриття гробниць – прямий наказ із ЦТК. Моя би воля, я б затримав пілігримів і віддав би перевагу ученим доктора Арундеса. Він знову розвернувся до Ганта. Перепрошую, вибачився я і вислизнув із кабінки. Арундеса та його колег, трьох жінок і чотирьох чоловіків, чий одяг та комплексія натякали на їхнє походження з абсолютно різних світів мережі, я знайшов за дві тераси. Вони всі якраз горбилися над своїми сніданками та науковими камлогами, сперечаючись із використанням настільки спеціалізованого вокабуляру, що їм би позазріли навіть талмудисти. «Доктор Арундис?» – спитав я. «Так», – він підвів погляд. Йому було на 20 років більше, ніж я його пам'ятав. Він увійшов у середній вік і щойно розміняв сьомий десяток. А проте його напрочуд привабливий профіль ані трохи не змінився. Та сама бронзова шкіра, поліве підборіддя, зеледве шпакувата на скронях хвиляста чорна чуприна, пронизливі карі очі». Стало зрозуміло, як молода магістрантка могла так швидко в нього закохатися. «Мене звуть Джозеф Северн», – відрекомендувався я. «Ми з вами не знайомі, але я знав одну вашу подругу, Рахіль Вайнтраум». Арунде Суми зірвався на ноги, перепросив орешти, взяв мене під лікоть і повів геть, поки ми не знайшли порожньої кабінки під круглим вікном, що виходило на червоні черепичні дахи. «Чоловік відпустив мене?» та уважно оглянув, запримітивши мій одяг із мережі. Він узяв мої зап'ястки і покрутив їх, шукаючи зрадливу просінь терапії Польсина. «Ви занадто молоді», – проказав він. «Хіба що були знайомі з Рахіль у дитинстві?» «Узагалі-то я краще знаю і її батька». Доктор Арундес видихнув і кивнув. «Звісно, а де зараз Сол?» Я кілька місяців намагався відшукати його через консульство. З адміністрації Хеврона тільки відписали, що той виїхав. Він іще раз оцінюючи, на мене зеркнув. Ви в курсі про хворобу Рахіль? Так, відповів я. Хвороба Мерліна, від якої вона молочала, втрачаючи спогади з кожним новим днем і кожною годиною. Мелі Арундис був одним із таких спогадів. Я знаю, що ви були у них гостях на планеті Барнарда років 15 тому. Дарма я до них літав, скривився Арундис. Збирався поговорити з Солом та Сарою, але коли побачив її... Він помотав головою. «Хто ви?» «Вам відомо, де зараз Сол та Сара?» «До її дня народження лишилося три дні». «Я кивнув». «Її першого і останнього дня народження». Я розвернувся. У коридорі було тихо та порожнє, якщо не брати до уваги віддаленого сміху з нижчого ярусу. Мене відправили сюди у відрядження разом з адміністратором виконавчої директриси, аби з'ясувати деякі факти. Я маю інформацію про те, що Сол Вайнтрауб із донькою Вирушили до гробних часу. Цими словами я ніби зацідив Арундисові попіддих. Тут, на Гіперіоні, він якось смітне зводив погляду з черепичних дахів. Я мав до цього додуматися. Хоча Сол завжди відмовлявся повертатися сюди. Але Сари не стало. Він глянув на мене. Ви підтримуєте з ним зв'язок. З нею, з ними все гаразд. Я похитав головою. На даний момент ні по радіо ні через інфосферу з ними зв'язатися неможливо. Я знаю, що вони щасливо дисталися місця призначення. Питання полягає в тому, що саме відомо вам. Ваші експедиції. Інформація про те, що відбувається зараз у гробницях часу, може зіграти ключову роль у їхньому виживанні. Мелі Арундес провів рукою по волоссі. Якби ж нам тільки дозволили туди відправитись? Клята тупа бюрократична короткозорість. От ви ж з адміністрації Глестон. поясніть їм, чому нам так важливо потрапити туди. Я лише посланець. Ви б могли розтлумачити мені, чому це так важливо, і я спробую комусь переказати цю інформацію. Арун склали Велетенський долоні в невидиму фігуру у повітрі. Відчувалося, що він напружений і розгніваний. Ще тижня, упродовж трьох років, ми телеметрично одержували розрізнені дані завдяки дорогоцінному консульському передавачу «Світлоплюс». Ці дані засвідчували повільну, але неминучу деградацію антиентропійної оболонки, так званих хроноприпливів навколо гробниць часу, і в них самих. Показники були непередбачувані, а логічні, а проте стабільні. Незабаром після початку процесу деградації ми одержали дозвіл на цю експедицію. Прибули півроку тому, нові дані свідчили про те, що гробниці відкриваються. Переходять в одну фазу з тепер, але через чотири дні після нашої тут появи апаратура припинила надсилати дані, геть уся. Ми благали того виродка Лейна випустити нас, дозволити наново її відкалібрувати, встановити нові сенсори, якщо вже нам самим особисто не можна там провадити дослідження. І нічого. Нам заборонено покидати місто. З університетом зв'язку немає. Не зарадило навіть прибуття зорильотів Збройних сил. Ми намагалися самостійно відпливти вгору за течією річки без його дозволу. Відтак Лейн відправив за нами своїх десантників до Шугубів. Нас Перейняли під шлюзами карли, вдягли на руки кайданки і повернули назад. Чотири тижні я відсидів у в'язниці. Тепер нам можна гуляти по кіцу, але якщо ми знову спробуємо переступити його межі, то потрапимо під варту на невизначений термін. Арундес подався вперед. Ви можете нам допомогти? Не знаю, відказав я. Я хотів допомогти вайнтраубам. Можливо, найкращим рішенням було б відправити вас на місце. Вам відомо коли відкриваються гробниці. Хронофізик розгнівано змахнув рукою. Якби ж то в нас були свіжі дані, він зітхнув. Ні, нам невідомо. Вони вже могли відкритися, або ще простояти замкнутими всі півроку. Коли ви говорите «відкритися», спитав я, то не маєте ж на увазі фізично відкритися? Звісно, ні. Гробниці часу фізично зачинені для огляду з першого дня їхнього відкриття чотири століття тому. Під відкритими я маю на увазі перепони часової природи, які досі приховують інші частини, чиє зникнення дозволить усьому комплексу перейти в одну фазу з місцевим потоком часу. А місцевий, значить, час нашого Всесвіту, звичайно ж. І ви впевнені в тому, що гробниці рухаються в часі у протилежному напрямку? З нашого майбутнього? Поцікавився я. Назад у часі так, пояснив Арундес. І з нашого майбутнього важко сказати. Ми навіть не знаємо точно, що означає майбутнє в термінах науки про час фізики. Це може бути послідовність синусоїдних імовірностей, або дерево рішень, мегаверсуму, або ж навіть... Хай там як, перебив я його, гробниці часу іктир походять звідти? Гробниці часу на 100%, відказав фізик. Про ктиря мені нічого не відомо. Особисто я притримуюся думки, що це міф, якого підживляє, Людська спрагла віра в забобони, що рухає іншими релігіями. Навіть після того, що сталося з Рахіль, здивувався я, ви й досі не вірите в хвятеря? Арундис люто зиркнув мені в очі. У Рахіль хвороба Мерліна. Її вразив синдром антиентропійного вікування, а не покусав міфічний монстр. Укуси часу важко назвати міфічними, відповів. Я сам, подивувавшись власній дешевій доморощеній філософії. Насправді ж питання полягає в тому, чи поверне ктир, або що там за сила, котра населяє гробниці часу, рахіль у місцевий потік часу? Арунди скивнув та перевів погляд на дахи. Сонце сховалося за хмарами, ранок був сірий, і з червоної черепиці вилиняв весь колір. Знову задощило. Ну і ще одне питання. Знову подивувавшись із самого себе, мовив я. Чи ви досі її кохаєте? Фізик поволі розвернувся, прикипівши до мене гнівним поглядом. Я відчував, майже на фізичному рівні, як наростала, набігала, а тоді намарне розлилася хвиля його розлюченої відповіді. Він поліз у кишеню, дістав мені миттєве голографічне фото, із якого на мене дивилися приваблива жінка з сивиною волосся та двоє майже дорослих дітей-підлітків. Це моя дружина і діти, пояснив Меліо Арундес. Вони чекають мене на ренесанс-векторі. Він тиснув у мене голубуватим пальцем. Якби Рахіль вилікувалася сьогодні, то коли їй сповниться стільки ж, скільки було на момент нашого знайомства, мені виповниться 82 стандартні роки. Він опустив палець і запхав картку назад у кишені. Так, і я досі її кохаю. Готовий. На якусь мить пізніше знайомий голос порушив тишу. Я підняв голову і побачив на порозі Ганта з теолейном. Катер відлітає через 10 хвилин, пояснив Гант. Я підвівся і потиснув руку Мелю Арундусу. «Я спробую», – промовив я. Назад у космопорт нас доправив один із екранольотів супроводу генерал-губернатора Лейна, а сам він повернувся до консульства. Військовий екраноліт виявився незручнішим консульського апарата, зате швидшим. Ми вже сиділи припнуті до своїх крісел-павутин у капсулі силового поля на борту спускового катера, коли Гант раптом спитав. «Ну що там у тебе з цим фізиком?» «Просто освіжив старе знайомство з невідомою мені людиною – відповів я. – Ну і що ти йому пообіцяв спробувати? – спохмурнів Гант. – Я відчув, як катер спочатку труснуло, як заскриготів метал, а потім катапульта запустила нами високо в небо. – Пообіцяв допомогти навідати хворого друга – пояснив я. Гант далі супився, а я дістав альбом та заходився креслити ескізи за мотивами відвіденця Цирона, аж поки за 15 хвилин ми вже не стикувалися з кораблем з трибуном. Коли ти просто робиш крок у телепорт і виходиш у виконавчому комплексі будинку уряду, тебе приймає шок. Із наступним кроком я опинився на балконі Сенату, де Міна Гледстон досі виголошувала промову. У залі був аншлаг. Я зиркнув на свій хронометр. 10.38. Ми були відсутні лише 90 хвилин.